Зум'яття внесла і дружина, розповівши, що брат страждав чимось схожим на галюцинації і одного разу підняв серед ночі на ноги всю сім'ю, бо йому привиділося, ніби по ліжку бігають миші. Ну, як і всі журналісти, брат іноді не минав чарки. До того ж, він був початкуючим мисливцем і часто любив, без особливої, як вважала дружина, потреби чистити рушницю, набивати набої. Просто збирати і розбирати двостволку. Слідчий уміло використав усі ці деталі для висновку про неврастинічний, неврівноважений характер брата. Його невміле поводження зі зброєю, що й стало причиною нещасного випадку. Зізнаюся, повірив спочатку в ці висновки і я. Брата поховали а злощасно рушниці конфіскували і продали згодом через Мисливський магазин, повернувши гроші сім'ї загиблого. Ну, все б, можливо, так і залишилося б, коли б не син брата Мишко. Йому на той час було років 16. Учився в технікумі залізничного транспорту. Одного разу стривожений приїхав до мене додому і розповів, що комісійно в комісійному магазині побачив міні-рекордер, котрий належав батькові. «Ти не помилився?» – перепитав я його. Мишко доводив, що ні. Плеєр мав особливі прикмети. Кілька подряпин у таких місцях, котрі залишаються в пам'яті. І на півстерту літеру емблему. Я її тоді нігтем попробував і відірвав. Так воно і залишилося. А ще під кришкою я вишкрібав малесеньку літеру «М». Батько її не бачив. Мені хотілося мати цей плеєр, але батько брав його на роботу і забороняв і мені, і сестрі, ним користуватися. Так і лежав він десь там у нього, в столі. Тому ми про нього й забули. А тут продають його за 50 доларів. У люксі. Я заспокоїв хлопця а наступного дня, роздобивши долари у знайомих таксистів, був з ним у магазині. Нам пощастило. Плеєр був на місці, і ціна на нього впала до 25 доларів. Не торгуючись, я купив його для мешка. Батьків це був міні-рекордер чи ні, для мене спочатку було не так важливо. Я бачив, хлопець хотів мати цю річ, і я її купив. Всі названі прикмети співпадали. Ні братова дружина, ні донька плеєр у люкс не здавали. Я вирішив довідатися, звідки ж він узявся в магазині. Прихопивши документи інструкції, подався до завідуючої. Молода білява повновида жінка зустріла привітливо чи не змогли б ви дати мені адресу чи хоча б якісь дані колишнього власника мого плеєра. Я тут вичитав, що до нього мають бути ще навушники і деякі деталі. Може, в нього залишилися, – молив я її. Е, знаєте, в нас не прийнято давати дані про клієнтів, – почала було завідувача. Ну, а якщо я вас дуже попрошу, – дістав я з портмонет 10 доларів. Ну, точнісінько тобі, як у кінофільмах, це роблять приватні детективи. І, о диво, спрацювало. Жіночка порилася у накладних чи квитанціях, і через годину я вже тиснув кнопку дзвоника на дверях квартири номер 17 у будинку номер 3 по вулиці Зигіна. Двері відкрила бабуся і злякано втупилася в мене безбарними короткозорими очима. «Леся вдома?» «Леська, це до тебе!» Прошамкотіла бабця, а враз втративши до мене інтерес. У коридорі з'явилася непевного віку молодиця. Її колись кучеряве волосся сперчало на всі боки розігнутими пружинами. Під очима синці. Несправжні, косметичні. Товсті, жирні губи яскраво підведені помадою. В очах Намагання згадати, хто ж я такий. Я з приводу плеєра, почав я бадьоро. Якого ще плеєра? Не знаю я ніяких плеєрів, пробурмотіла молодиця грубеньким голосом. А Я видав їй версію про навушники. Схоже, це дещо заспокоїло жінку. Немає у мене нічого і не було. Нічим не можу допомогти. А може поговоримо? А в руках у мене з'явилося десять доларів. Очі молодиці зблиснули. Мабуть, вона прикидала, яким чином зможе заробити зелененький папірець. Хтиво, кинувши мене поглядом, запросили до кімнати. Квартира була комунальна на трьох господарів. З дверей навпроти, крізь невелику щелину, визирала вже знайома бабуся, вже в окулярах. Двері сусідньої квартири були зачинені. Ледве за мною клацнула защіпка замка, я дістав з кишені ножа, натиснув кнопку і ткнув лезому підборіддя молодиці. «Кажи швидко, де взяла цього плеєра!» «Ще чого!» – почув зневажливе у відповідь. Швидко і не дуже акуратно я розрізав від горла до низу тонкий светер, у який була вдягнена хазяйка квартири. Кров проступила на тілі. Жінка зблідла, однак самовладання не втратила. «Ти що, псих?» «Я не псих. Цей плеєр належав моєму братові. Його вбили. Якщо не скажеш, де його взяла, тобі буде погано». Голос мій, мабуть, звучав дуже переконливо. А вираз обличчя спонукав до відвертості, бо молодиця раптом злякалася. «Як убили? «Ще чого мені не вистачало? Ти хто?» «З міліції?» «Я не з міліції», – просичав я. «Я гірше, ніж з міліції!» «Я з Афганістану не так давно повернувся!» Я не прихильник силових методів розмови, однак, згодьтеся, обставини вимагали з'ясування. Переконував жінку ще хвилин з десять. У результаті мав адресу того, хто поставляв їй крадене. А з ним розмова була крутішою, як любить говорити мій 17-річний син. Не буду переповідати подробиць, скажу лише, що в одного з учасників нападу на братову квартиру вибив зізнання. Троє молодих хлопців промишляли тим, що грабували квартири. Вистежували, коли господарів не було, відкривали, забирали невеликі цінні речі, гроші, коштовності. Не знаю чому, вирішили, що брат мій – людина багата. А як же ж? Автор – десятка книжечок. Про те, що майже весь гонорар, до того ж мізерний, як на сучасні ціни, брат перерахував то на чиїсь видання, то на рахунок спілки літераторів, то на допомогу безробітним письменникам вони, звичайно ж, не знали. Брат був безсеребреником, а грошей ніколи не мав. Перебивався від зарплати до зарплати у своїй міліцейській газеті. Їздив на роботу велосипедом. Єдиною власністю була квартира, і ту передали сім'ї безплатно. У квартирі різнобії різношерстних меблів, придбаних у різний час, і коли траплялись гроші. Словом, виносити, красти було нічого.